De Ion Creangă. Dramatizare și adaptare radiofonică de Mariela Oțoiu. Hai că avem cale lungă prin codul asta. Ei, hey, ziua bună, voinice Bună să fie inima, cum ce e căutătura, drumețule <coughs> hey, hey, prin locurile astea, pustii, e greu E greu să călărești singur <laughs> Nai ai trebuit voinice, de o slugă hey. Poate să am, poate să n-am Ei, hey, dar ce nechezi așa, murgule? Ce nu-ți O fi simțin vreo fiară a pădurii Că locurile astea pustii Sunt cu multe primejdi. Da, da Nu-i bine să umbli singur Hai, hai, că am să fiu slugă vrednică Heu. Și nu-ți ceri simbrie mare da, da. <laughs> Mă mulțumesc cu puțin zău, așa Știu eu ce să zic hey. Oh, ce merăvaș Dar de ce șovă-i voinice Mă pricep la de toate Mulți stăpâni ne-am slujit Da, da, când am plecat de acasă Tătuca mi-a spus să mă feresc de omul roș Și mai ales de cel spân Cine a zis că sunt spân? Așa îmi place mie să umblu cu pletele și mustața rase Da, da, tătuca Hai că ești voinic în toată firea Mai fă și după capul tău Tătuca e acasă, e bătrân Hei Spânule, bate-n palma Te iau să mă slujești Așa uuuh, te vreau uuuh, măi, uuuh. E cam ne Calul ăsta n găsit cu altul A, Spânule, cal mai de soi Ca al meu nu se află pe lume A fost și al Pe vremea da. când era flăcâu oh, A da. lui da, da. Mă de bătrine oh. Te înșeli, spânule Ăsta e cal de soi Năzdrăvan Cu ajutorul calului Năzdrăvan Am Iu. Iu. trecut de ursul fioros de sub pod <giril> Be, Acum sper să ajung sănătos la moșul meu Împăratul Verde și să-i urmez cu cinste la cârma împărăției Împăratul da, Verde Nu m-am mai văzut de când eram de o șchioapă Dar nădăjduiesc să-i fiu pe plac <giril> <laughs> Știu că am nimerit-o bine cu flăcăiașul ăsta din cost domnesc. Cu multă minte și ceva noroc o să mă căpătuiesc și eu Că de am slugărit pe alții La drum, stăpâne, până la moșul tău, împăratul verde, avem de mers, da, nu glumă da, da. Hai, să mergem. să mergem, hai, murgule, hai O fântână, stăpâne Hai să te văd cât ești de vrednic la treabă, spunule! Da, da, da Coboară da, da, da. Bea cât poți și apoi umple si și mie plosca asta da, da, da. Dă-mi-o încoace, stăpâne da, da, da. Oh. E. Cum e pe acolo? Răcoare Bine ata e rece Și limpede Hai, ești mai repede să-mi astâmpăr și eu, stătea Da, da, da, e, da. Ii vedea, stăpâine! Ii vedea! Hai! Da, Poftim, plosca! Mi-e rece ca gheața! Da, da, ia! A. Iartă, mi-e stăpâine! Iarta, m-am mm. versat plosca! Da, stăpâine! Ia coboare și tu! Coboare în fântână! Pe alții, asta o să te simți! Cand rai Ce cine coble? Ție să te și ție, hă? Las lască te ia de pa Acum cobor și eu Coboare Coboare Așa Cam prins De acum, puile, ai să-l joci Cum ți o cânta eu Ia de-a voastră de pe ce nu văd nimic. Eznă, așa trebuie, fecior de lele. De ce te-ai ferit? N-ai scăpat. Te-am prins în capcană. Iaaaa! Oci Ascultă-mă cu atenție, băiete, Că nu vrei să-ți putrezească ciolanele în fântână. Jurăm pe scuțișul Palos credință și supunere. Că -și de azi încolo... Am îmi vei fi slugă. Hai! Jură! Că te nu plec! Și nu mă mai uite de urmă! Nu-mi jur, soamela! Jur pe sabia părintească când te slujesc. Foarte bine! Foarte! Hai! Hai, ieși! Ieși acum! Ieși! Și să știi că de azi înainte... Eu sunt feciorul de crai Iar tu Sluga mea, ai interes? Da, stăpâne Și încă ceva Ca slugă netrebnică Ce vei merge mereu în urma mea Te voi numi Harap alb da, Și acum La drum Unchiul meu Împăratul verde Cu tronul și vede lui. Mașteaptă. Măria sa, creșorul! Ce, cine? Ah. Netotul slăvitului nostru împărat verde! Ah. Oh. Plecăciune. Plecăciune, plecăciune plecăciune urări de sănătate și viață lungă din partea tatălui meu, ah. fratele prea iubit al înălțimii tale ah, mulțeam, mulțeam și fiind binevenit în împărăția mea poate. plecăciune, ah, în sfârșit te cunosc și eu ca flăcău în toată firea. Că nu te-am mai văzut de când erai un prug de șeapă. Da, da, Sunt bucuros că ai venit. Eu nu mai fac față treburilor împărăției. Nu, nu, mai nu. sunt verde ca altă dată. Deși tot verde împărat mi se spune Dragă moșule la poți conta pe mine da. Voi fi eu verde cât e nevoie și în locul dumitale. Să vedem Sfără în Hai veni. Hai, ne poate, dragă, să le cunoști pe fiicele mele Mărăldița Vertelina bine finit vere A, vi așteptăm să te vedem la față Servitorul dumneavoastră, stimate domnișoare Și cum pe scump cum pe mm, scump pe verișoare. A, să nu uit, m-am soțit la drum, si alb Și sluga hara mea, harapalm alb! Stăpune dute la grajuri, băiete, și vezi de calul meu de lipsă, ceva, e vai de pielea ta! Ai băgat bine la cap vorbele mele. Da, stăpune Atunci, ce mai stai? Șterge-o! Masa e servită! după voi! Mm. Hey. Nu, no, no. Ai gustat din toate bunătățile, ne poate. No, da, da, da, unchiule. Dar n-ai încercat și salata asta. <repetit> ah, aia, mm -hmm. Ma. Hey? e minunată, hey? Delicată și Îmiresmată Ai mai gustat așa ceva? Nici vorbă, unchiule dar, dar de unde aveți așa o bunătate? E ceva deosebit da. Frunzele astea Fără seama de gustoase Cresc doar în grădina ursului e? Parapai că, da, Porunca, pune. Pregătește-te de drum Vezi tu salata de pe tipsie? Da, pune. Dute în grădina ursului și adun tot de aceasta, dar multă, multă. Un sac întreg, ai înțeles? Da, stăpâne. Atunci? Ce mai stai? Pleacă pe data spre grădina ursului și să nu vii cu mâna goală, că ți-ai găsit berea cu mine. Pleacă. Pe unde suntem căluțule. Și-acu' este căsuța asta? Ai să vezi singur și ai să te bucur Hei, bine-ai venit, crăișorile! Sfânta Duminică, ziua bună, mătușa. Se pare că i ai dat de necaz, ha? Da, cuția, Duminică! Fac ce fac și treburile mi să sanapoda Uite, n-am urmat sfatul tătucăi Și acum îndur răutățile spânului cu bidiviul meu năzdrăvan și înțelept Care a știut drumul până la dumneata Ești tânăr, băiatule, și mai greșești Ei. Dar să nu-ți pierzi niciodată nădejdea Inima ta milostivă Și prietenii pe care vei ști să-ți-i faci Te vor scăpa de necazuri Ascultă-mă Ascultă-mă că știu ce-ți spun Măicuță, Duminică, de data asta chiar nu știu cum să mă descurc Eu însă știu Stai și trageți sufletul harapal În vremea asta eu voi avea ceva de lucru Așa, iau o vadră cu lapte dulce Mai iau și una cu miere am să presar pe deasupra Și o mână de iarbă somnoroasă Mărunțită Bine, bine Așa, da Și acum, băiete Hai în grădina ursului să-i turnăm în fântână Băutura asta dulce și vicleană, Ce-l aduce pe mușene, pe la gene Da, Să mergem, să mergem, maicuțea Nu, nu, duc eu vadra Nei apa, parcă-i lapte, ba, parcă-i miere, mai beau sec toată fântână, -a -a. nici când n-a fost așa apă dulce, ce cu mine? E sunt mor, mor de somn A dormit Ihania Bună e apa asta somnoroasă da. Te trage la somn m da, da. a de tot pe urs da. Ce fac? <laughs> Încep cu mai măcuță Da, da, harabab. Da. Dar petăcute și repede, repede da, da. umple sacul cu salată da. Hai, hai, hai Asa. Două. Șapte. 9. Zece. Hai! Hai ca se trezește ursul! Ia sapul cu salată, băiete, și sări în șa! Să rămâi la Maicuța Duminica! Și mulțumesc mult pentru ajutor! Mergi cu bine, harapal Dă-mi cu bine! Și de te mai lovește vreun necaz, amintește-ți de mine! Do mi cu bine, cuța! IO! M-am întors, stăpâne! Praesta asta e plină cu salata din grădina ursului. O duc la bucătărie? Da, băiete! Stai, stai, stai, stai, stai. E, unchiule, ce zici? Ce să zică? Da. da, bune! Și proaspătă! Dar să știi, poate că ai slujitor pe cinste. Da, da, da. știu, tata, de mi a dat? Cei drept și eu am știut cum să-l strunesc Să nu ajungă un lene și un ticălos. A, a făcut-o ispravă nemai văzută Da, dar nu da, nu-l răsplătești, vezi? Da, da Și vă dă prin minte dragi verișoare Vreți să-și o ia în cap? E doar o slugă Da, mă rog de dragul vostru o să le răsplătesc <laughs> și asta cât de curând. O să-i dau de făcut ceva <laughs> pe măsura iscusinței lui. <laughs> Veți vedea. <laughs> Poate Da Vino, vino da, mea Da, da, uite da Ia uite, ia uite aici Ia, ia. uite aici Așa Bogății cât nici cu gândul nu cuplii Ia uite Bani de aur Le-au pietri prețioase Pă-doamne Mățeasuri cu sote cu fii câte bogății Dar cum le-ai dobândit? Nu Într-o pădure îndepărtată Viețuiește un cer o Cu coarne rămuroase eh, Pielea ce la acoperă E bătută toată cu nestemate Fără seamă ce ce Loc. Cât toate stelele de pe cer la un loc Iar în frunte Ne poate În frunte are o piatră cât un ou Cât un ou? Da ce luminează ca soarele însuși Și nu l-a vânat nimeni până acum E păcat să-l lași de capul lui un animal așa prețios A -a -a -a -a -a. Au încercat nenumărați vânători să-i vină de hag, dar n-au reușit Cerbul e vrăjit, privirea lui e ca o travă Dacă cerbul te țintește măcar o clipă, gă -gă -gă, nu mai scap cu viața ce-i zice dacă l-aș trimite pe harapalb Să aducă pielea cerbului cu cap cu tot? Iar? Nu se poate Nu se poate, Eu trimis la moarte sigură pe bietul flăcăm. Ba uite, eu pun răbă așa că sluga mea va face și sprava asta Harap alb! Oh. Ei, hey, harap Orunca oh, Oruză, pune. ieme-o Vino încoace, că am da. o treabă tocmai pe potriva ta da, Vrednic cum ești Poate îi vei da de capăt și vei reveni sănătos. Veniți-ar să scapă de tine. Să-ți spun, Harapal, despre cei voi. vorba. Asta de Până aici mi-a fost căluțule. La greabele am băgat din nou spunul. Trebuie să dobândesc pentru spân pielea și capul cerbului fermecat Pline de nestemate de data asta nu mai scap eu cu viață Lasă stăpâne, ne descurcăm noi Hai, funcția sus, sărișea și la drum Hai căluțule, hopa, ne ajută Ia! Tot căsuța Sfintei Duminică no, Te-am adus din nou la ea Bătenica asta cum se cade E înțeleaptă și are puteri nebunite. Da, da. Norocul tău, stăpâne Este că te-a îndrăgit Ca pe un fiu. Ia uite, vine! Dar ce-mi doti? Harap alb! Iar ai dat de necaz, așa-i? Da, mai bine te-am găsit! Hai și odihnește-te, băiete Iar mâine la cântatul cocoșilor Plecăm spre pădurea cerbului Ne așteaptă o zi grea da, Ei, Am ajuns, harapalb asta e vestita pădurea cerbului fermecat da. Aici, lângă pârâ E o groapă cât un stat de om Acoperită cu frunze Vezi? Da, da. da, da. Hai, pitește te în ea și pune-te la pândă Când cerbul va veni să se adape Tu să taci mult da. Așteaptă până a doarme da. Când îți vei auzi că sforă Ești tiptil, tiptil și răpune-l dintr-o singură lovitură da. Uite, îți las E sabia asta A, Mulțumesc, măicuță E sabia lui statu palmă barbă, cot Și da. nu are semn de tăioasă Iar după ce vei tăia capul cerbului Sări la loc în groapă Capul cerbului Va începe să te strige Să te cheme Dar tu să nu-i răspunzi mm -hmm. Să nu cumva să te îndupleci Și să ieși Că ochiul otrăvit te va ucide. Mm -hmm. Mm. Îl aud! Vine! Te las, băiete! Hai, mm. să-l iutim groapă! Mm. A nu! O să ies eu bine ușor și acum. Sfârșesc O arabal! Parabă Te am auzit Dar de văzut nu te-am văzut Ești puțin, doar puțin Numai o clipă S-a voi neco ca m-a Să moară păcat Că rămâne comoara mea Unui Părinteaz Eh, așa a fost să fie Hai să iau pielea și capul și să plec din pădurea asta blestemată De nu era sfânta duminică cea înțeleaptă Eu îmi lasam oase de pe aici, nu bietul cerului Hai căluțule, Hai Am adus pielea și capul cerbului fermecat. Iată-le! Nu s-a risipit pe drum nicio pietricică. Bine, harap! Bravo! Lasă-le aici! Și acum poți să te duci la grajduri, să hrănești calul. Da, stăpune. Ne poate, ne poate. Să am eu așa un slujitor vrednic, l-aș pune la masă cu mine. Ba l face și capitan de oasă Ba să-și pună pofta în cuii. Eu, moșule, știu că sluga-i slugă și stăpânul stăpân Ei. Nu vreau să-i dau nas Ei, și tu, vere, ce? așa un băiat la locul lui Da, și viteaz, -a și -a de -a. unde au pierit atâția voinici, el s-a întors deafă Exact <laughs> Și ce comor s a pus tu. la picioare, vere da, vei. <laughs> Și așa de chipește și... Ei, dragi are prea multe laude <laughs> pentru o slugă Și-a făcut datoria și atât nu-l mai lăudați că o să-și ia nasul la purtare! Ei, chiar Vă veseliți, dar la fata împăratului Roș, nu vă gândiți. Ce poștă, poștă, poștă, da, împăratul roșu umblă vorba că e rău și hain la suflet Iar fiisa îi calcă pe urme, se ține de tot felul de vorba Da, și eu cred că ea a fost pasărea mai Cine burat tulburat petrecerea Se zice că îi place să sperie oamenii Și că e frumoasă cum nu se mai poate Da, da, da, am auzit-o cu urechile mele Fată frumoasă Unde ești, harapal? Aici se pune mai auzit ce vorbe umblă despre fata împăratului roș? Am auzit, ca toată lumea, stăpâne Și atunci ce mai stai pe gânduri? A mi un neîntârziat pe fata asta despre care s-a dus vestea Te duci la taicăsu. împărat roș, Și spui că nepotul împăratului verde o vrea de soție Înțeles, mai harahalb Înțeles, stăpâne Hai ia-ți repede calul, merinde și să nu te întorci. Fără fată, că unde stau picioarele îți va sta și capul Hai. La greancer care mă pune iar drăguțul de spân I s-au aprins călcăile după o fetișcană pe care n-a văzut-o niciodată Fii ca roșu, Roș leu stăpâne, împăratul Roș, ai împăratul zis? Roș. Mie asta nu-i place Ai dreptate, căluțule Tatuca mi-a zis să mă feresc de spân și de omul roșu Cu spânul am pățit-o Cine știe ce necazuri mă așteaptă dacă o dau cu ochii și cu împăratul ăsta Hai și amar. Nu te mai vei văita, stăpâne Nu descurca am descurcat noi cumva Pe la împăratul roșu am trecut de mult Pe când tatăl tău era tinerel Așa că știu drumul Hai, hai, saltă pe în și la drum Oh, ne? Asta de om, uite, buzat, cu urechi și barba plină de surțuri Are șapte cojoace în spinare și tot drădâie Dacă ar fi doar atât, cum suflă o dată mai tare Se pornește în jur un vis și un O să ne înghețe și sufletele, stăpâne foc, dați foc mai e Moi omule, dar cine ești, că și focul în gheața lângă tine. Sunt. V -ge... V -ge... Ea nu mai râde de mine, omule Da dacă ai Dacă-ți sunt eu de supărat și uite, mai înveselit Râzi tu, alb Dar să știi că acolo unde mergi Fără mine, n-ai să faci nimic E, atunci vino cu mine, e gerilă N-am lemne și foc să-ți dau Dar la drum te încălzești, vrând nevrând Hai, pornim? Pornim! Brrr! Că tare frig! Iarna și cerul se țin sky după mine și nu-mi dau pace cu nicio. <laughs> Nu, ce paie bun, e ce bun, e ce și ce cedri, e ce bun, e ce bun, e ce bun, e ce bun, am pus un capul razinei, tipi urmile a dus 4 de prăbuși, tot din flame. Hai, <laughs> aici e imaginea din flame. Oamenii, duni, creamucare, multe mâncare. Băi, voi vi s-o de imult, a deja îți închineri, băi. M-ați fânșat de flame! M-ați inflat ce de om! Cu cât te ghite mai mult de bucate, cu atât e mai fraged. Mai, pe semne că tu ești flămânzilă Băi da, ai drept un sac fără fund Râzi tu, râzi, Dar fără mine, n-ai să faci mari brânze Acolo unde te duci, tu să știi? Păi atunci, hai și tu cu noi nesățiosule Pe lângă gerilă, ca pe potecă și un flămânzilă Hai, hai, hai că mi-e un fric de lupă văd Ia nimic, o familie din Mie <truge> sete, mie sete, oameni buni Am îngâțit douăzeci și de iazuri Și Am trecat cinste de râuri Cu mor, cu toți iar Mie de sete, de mi-arge cât Apă Apă Apa, apă, dați-mi apă, că mă usuc de a picioarele, mă Noi propadenia apelor, nesățiosule, setosule, ai să faci în burtă un lac curat. <laughs> tu ești pe semne setilă, nu? Cel mereu pe sec. Setilă. Restul, restul harapat, dar fără mine în zadar vă duceți acolo unde vă duceți. Bine, năs hai și tu cu noi, că abia ne-o fi... Drumul mai cu voi e bună, A -a. nu? Hai, genii la o ce ziceți? A -a. E de-ai Să salom! Hai cu noi, frățioare! Că mori de frig, de foame, ori de sătii. Parcă mai ușor când nu ești singur, nu? A -a. Hai cu cu voi! Ne mai ținem de urât și ne mai și necazurile. A -a. Uite, fraților, Acum mi o sete de mă usuc de am picioarele. Ia uite, ia uite, iar mi-e fric. Băi, alinii foamei, băi. Și încă și foamei, auzi? Trisolichim purta de șura schinării. E de demetară sete. O, oh, -o ce-aș bea ceva. Doamne, doamne, doamne mare ți-e grădină. <laughs> <laughs> <laughs> și Carca plină de, de hază. Doamne buni, doamne, doamne <laughs> buni. <laughs> V-am de mult, dar avea cum v-am ajuns din urma. Și ce vreme? Păi și ne va ieși și monosătura asta, vei. o frunte doar un ochi. Dar ce ochi mare cât un bliz. Vai, vai, vai, mă dore capute câte zăresc. Mulțime de lucruri văzute sau nevăzute. Văd cum crește iarba. Vă ne Soarele pe cer cu un serostogulește, copaci cu vârful în jos, vitele cu copitele în sus, Tițele pe sub pământ, păsările călătorit pe vânt Totul vă, pridesc ochesc Mai omule, prea vezi multe mari sau mărunte Și mai fac o gălăgie pe deasupra Cum să nu fac, cum să nu fac Dacă văd în jurul meu atâtea gurcă care alte reamă n-au decât să râdă de mine Băi, băi, cum mai omule, nu te supăra, că nu fac cu rău, mai bine, spune-ne cum te cheamă Da, cum te cheamă? Sunt o chilă, frate corbilă, văr cu chiorulă Nepot de sora lui pândilă din sat de la Chichilă Milă și nu vă mai vorbați asa la mine că mă deocate! <laughs> Restul, râzi, hara, palp si voi capete de captouri, dar pe fata împăratului roș nu o veți dobândi fără meu. <laughs> hai și tu cu noi, frate, ochilă v Un ochiager în plus! și ce ochi! Uh -huh. Nu strica niciodată, mai ales la drum lung! A așa, așa e! Da, ne-am strâns o ceată Tot unul și unul Care mai e Mai arătos, mai setos, mai ochios Mai friguros rrrr, Mai dornic de un prânz gustos Da, oameni, băi. Ce mai? Parca a tunat și ne-a adunat stați, stați, stați, stați așa ce, stați, ce, mă, ce, mă, ce? Ce? Dar mai e ochită, o arătare vremnică, de Uite, uite, uite, uite, uite, acolo, uite, acolo, uite, uite, uite. uite o sfrijitură lungă, lungă și sub Vedeți și voi? Are bă, în spate bă, un arsul, cu săgeți. Uite-o, uite-o, uite Se încește! Da. Se încește, se deșine, se răsucește! Uite, O săgetată, o pasări, două, 3, Triți, să-și băi, băi. Și nu o fi poțitania, nu-mi fi noi prea chipeș. Uh, da, asta de aici e ceva de spaima. Cum ne, -implice ne -implice pe toți? Da, da, să fie oare păsărilă? Ori lățilă? Uh. Ori poate lungilă? Uh. Băi, mai degrabă toate la un loc. Așa, așa? Da, uite, păsărilă, lăț, lungilă. Uh. Spaima și a oamenilor care n-au ce face și se leagă de alții Ia vreți mai treabă bă, <gătă> răstură răstură, la și voi ceilalți Dar să știți că fără mine o să aveți de furcă cu fata împăratului roșu se pricepe la adesea ia chip de pasăre. Hai de mine știi mine băi Nu e vânător pe lume să o prindă Afară de mine vestitul pasarilor, la lații lungi Leauți Atunci hai și tu cu noi Spuse de vânător de păsări când vor vedea așa de mult și de chipeș Împăratul roș ne va da fata Fără multă tocmeală. Doar, doar să nu ne mai vadă Hey! Luminația ta La poarta castelului s-a evit o ceapă tare ciudată Luminația ta Câteva arătări Care mai de care mai slută. Strigă și ei că vor să stea de vorbă Cu măria ta yeah. Și nu-i printre ei niciunul mai de soi? Mm. Ba da Ar fi un tinerel Harapalbi spun toți Bine, poftește la mine Iar nepricopsiții ceilalți Să aștepte afară mm. Să intre Harapal. Închinăciunea luminația ta! Vin din partea stăpânului meu, nepotul lui Verde împărat! Prea bine! Și de ce te-a trimis cu solie? Mm. Vestea despre frumusețea și înțelepciunea fiicei luminației tale a ajuns la nepotul împăratului Verde. Stăpânul meu m-a trimis să-ți cer pentru el mâna domniței! Mâna fiicei mele? Da, Maria ta! Ce îndrăzneală! Mm. Bine, bine, Halapal! Despre asta mai stăm noi de vorbă! Deocamdată du dute și te odihnește Iar eu până mâine Voi chipzui Ce să fac Poruncă înlățimea da, ta, mm. în ta. Doi pe cinstiții oaspeți Să nopteze în casa de aramă mm. Și ai grijă să faci căldură Cât cuprine, Să doarmă bine musafirii mm. Să doarmă somnul de veci Hmm, ai înțeles? Las pe mine luminate! Ha, bă, hai, hai, hai, poftiți, va, hai, hai poftiți, bă, poftiți, poftiți, poftiți, asta e casa de aramă, poftiți, hai, hai, intrați, intrați, intrați, intrați, dragi oaspeți, ce somn ușor! Pe de subcuptor! Să știți că ne paște o mare primejdie Băneu, băi de bine, dar și-i bine, ce-a fost? Ce-a fost? Ce-a pe din afară am zis eu că aici e ceva necurat Dar acum, că v-ați repezit înăuntru la că Ia faceți face? nu mai fi casa de <gătări> Eu încerc mai ceva ca apare. sufrii. sunt frig. Hei, pe aici, pe aici? Uite pe aici, Sim căldură, Veniți Vă sunteți <gătări> de sub podele vine o dogoare mare ticalosul de slujitor al împăratului Roș A pus foc casei pe dedesul Păi, ai dreptate, măi, Se face tot mai cald Da, arde mai aici, ne facem pripture. Nu te stăria, nu ca sunt eu aici Și sus <gângă> Suf! Cât mă țin puterile și domolesc focul O să dârdâi și o să mor de frig Toată noaptea de haterul vostru Dar ce să-i faci? Așa sunt eu bun la inimă plinși, -a -a, -a -a, -a -a, -a -a. Parcă mai ție Parcă nu <gângă> Acum... <gângă> Hai la somn, oameni buni am pregătit mătura și făraș. Cred că oascății marii sale sunt jar și scrum Voi să fii. Măi să fie de aceea asta. Ă și ghinea Visez. E ce am răcit Copsa! Ce fel de împărat e în țara asta că și lasă oaspeții să înghețe. să-și mai, vot e desjere, Să se se găsesc scrum și tăciun. Ei se plâng de frig oh, am Ah, nu e lucru curat, nu e lucru curat Fug oh, no, no, no, no. să-i spun luminăției sale împăratul oh, no, no, no, no. Înălțate împărate, plecăciune și bună dimineața mm. Ne-am odihnit pe 500 asta noapte mm. Mi s-a povestit da, Mulțumim mm. pentru găzduire mm. De acum, cred că mi da fata Ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem la treburile noastre, nu? Mm, bine, bine, Harapalb O veni și vremea aceea Dar mai întâi vă poftesc să vă spătați oh, Pe tine și pe toți prietenii Ce te însoțesc oh. Să nu ziceți că ați plecat De la curtea mea Fără să vă cinstesc Așa cum se cuvine Băi, trebuie pot poata Dar parcă ți-a ieșit un sfânt Din gură oh. Auzi că e o foame Băi, te-mi dacă pe lângă bucate s-ar găsi și ceva udătură ar fi și mai bine da. Ne gât lejurile de sete da. Slujile mele aduc date, băutură și mâncare săturate. Da. <laughs> Hai, aștărne-ți masa! Ei, cum vedeți, prieteni, luminăția sa e cum nu se poate mai grijuliu, fa de oasă. Da, da, să fiți cu băgare de seamă de nu mâncați tot până la ultimul oșor Aha. și nu beți până la ultima picătură de vin v-ați găsit. Beleaua! Bun, slujile să va zvr la fară din empărăție! Ba, o să vă alegeți si cu o ciomegeană! Să ne punem noi Purțele la cale! Hai! Hai de nu te niște pisici, niște niște ha, pe ca niște pui de găină, noroc cu mine și cu flămânziile, cu aprinsul și să Ha, ha, ha, Măi, ce hăpcăluni au flecat 12 vaci fripte, 12 harabale cu pâine și le-au băut și 12 butoaie din cel mai bun. Vin e ah. la casa omului luminăție Că bine zici unde-i unde strigă e, am A. mai tăceți ce cap ca unilor lăsă ajungă -l -l -l ajungă ei, mulțumim pentru o spăți luminate împărate. Da, bine, bine, bine, da. De acum cred că ne vezi da fata. E? Nepotul împăratului verde ne-o fi așteptând cu nerăbdare. E? E? <cute> <cute> <cute> o veni și vremea aceea, voinice. Dar după somn, da. mâncare și băutură cât cuprinde. O Vă așteaptă o încercare mai grea Ori poate nu vă încumetați Ne așteptăm împărate a... Ia spuneți ce avem de făcut Seară după ce fica mea va intra în iatacul unde doar da. hmm. Voi va trebui să stați de straj <laughs> Dacă dimineață fata va fi tot acolo, ți i dau o harapală. Oh, și ghidii mei, bă, mergem Iar venu, mm. va fi vaișa mar de tine și-ai tăit. I Ai înțeles? -ai, da, luminăția ta. Da. Hai, hai, hai să mergem, frații mei. Și faci, Noapte frumoase, marioate, steli, Înșepe să mai iei cu foame, asta cu do o Nu, nu, nu, țin te treaz, frățioare? Fata a intrat în atac, așa că trebuie să fim cu ochii în patru. De -o, de -o. Se spune că e o vicleană fără pereche. Ha, bă, bă. Ia, Voi băieți? ia, înșirați-vă de pază de aici până la poartă. Aha, să am să am nu am a... poată trece de voi o muscă. Am da o fetișcană. Da, da, da, E da, dar nu dorm, nu dorm zoe așa. Bă, nișio, bă -i, bă -i, nu eu vai, nu dom deloc, auzi? Bă, ia chește mă frate, de spinare ca să nu adorm Ia, ia, ia, ia, ia. curăte miezul nopții. <ns delivering> ce mă sărei. ce a fost asta mai strunjeri. Ceva a fufuit prin aer. <MANDOös> o basne cum era sângeat. Nu norocire. Ușa aia atacului e deschisă Iar înăuntru nimeni Mare fară mare voat fata asta de împărat Ne-a dus de nas ca pe niște țânși S-a preschimbat în pasăre Și tu s-a fost ce, ce ne facem? Ne prăpădește hainul de taicăsu de, de când? De când am venit? Vrea să ne facă de petrecare la mirositie. Frate, eu băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, bă. băi, frate păsărilă. Da. Hai să îi scoatem din acas pe somnă scoate. Îi scoatem. Hai să scoatem. Le arătăm că la o adică mai suntem buni și noi la ceva pe lumea asta. Mm. Cum o să dai de o pasăre în bezna asta? <laughs> <laughs> Nu-ți face griji alb. Ochiul meu cel ager vede până <sus> departe. <sus> Uite-o! te <sus> S-a <sus> acolo printre burit. <sus> Frate pasărilă! și nu lăsa! Și mi-a scapat Unde s-o caut? O văd, o văd, o unde! S-a pitit după strânca aceea de pe munte, o zăreși tu? Nu Dar ia să mă lungesc Să mă lăsesc Să mă rotesc Să mă restucesc A prins-o Dar de unde i-a scăpat? Iar l-a S-a pitit și mai departe, uite acolo, acolo în spatele lunii Uite departe de tot, de tot, de tot luna, da ajunge si acolo Mă lungesc, mă rățesc, mă răspungem și ați Lasă-mă, pocitanie, lasă-mă, dam drumul Până aici, te a fost mai maestro Dam drumul, pasarila și ți-ai dărui bogății fără număr, te rog! Ne-ai păcălit odată, de două ori, de trei ori, dar acum nu-ți mai merge! dați mi drumul, vă rog, oameni buni! Eu nu, domniță, nu! <gătări> ne au fi și nouă destul? Tatăl domniei tale, împăratul Roș, ne-a pus la atâtea încercări că ne-am săturat. Se apropie zurile și vreau să-i facem o surpriză de toată frumusețea luminăției sale. Așa e, să Bună dimineața, înălțimea ta Ne-am înfățișat de dimineața împreună cu fica măriei tale Bună dimineața, tată A da, care a dormit neîntoarsă în atacul ei Nici vorbă să plece la plimbare, cum credea înălțimea ta că eu am încercat toate vrăjile, dar să vezi cum a fost am... Arapa albă Te știam mai scusită fata mea dar m-am înșelat Dacă n-ai fost în stare să duci de nasceata asta lui Papuc <trui> te cu harap alb la nepotul împăratului verde Eu cuvântul nu pot să-mi-l Bine, Binecuvântează-mă și rămâi sănătos Se vede treaba că așa mi-a fost sortit să plec cu harap alb. Da, cu harap alb. bine binecuvântată, fica mea. Și cale bună spre împărăția verde. Să mergem, domniță. Să mergem, harap alb. Să mergem, harap alb! Dar voi, prieteni, care m-ați ajutat mai ceva, ca niște frați, urmați-mă! Harap alb, nu-ți fie cu supărare... Dar de aici drumurile noastre se despart A -a -a. Drum bun, Gerila Mă, ce fâie aici Ce-a la palb? tu te duci la treburile tale Noi, la ale noastre Mulțumesc! Mulțumesc mult, prieteni! Cu bine! Cu bine! <tri> Ziua bună, stăpâne! Cu voia Domnului m-am întors. Nu credeam să te mai văd în carne și oase harapal, dar se vede treaba că soiul rău nu piere așa ușor. Dar fata împăratului Roșu, unde-i? A adus-o? Da, e afară, stăpâne. A călătorit până aici zile și nopți pe șaua calului. Mai e ceva ca un flăcău. Hmm. Ei, e o fată de ispravă și frumoasă ca o zi de primovar. Vreau să o văd cât mai repede. O voi conduce chiar eu în sala tronului Se moșul meu, împăratul verde, verișoarele și toți curtenii Ce soție frumoasă m-am ales Dragă, unchiule Da, ne poate. Voi, curteni, dați-mi voie să vă înfățișez pe fica împăratului roș, oh. viitoarea mea soție și împărăteasă! fie din fața mea, spânule! Nu voi fi niciodată soția ta! Nu ce? tu ești nepotul împăratului verde, ci harap alb! Ce, ce? ce părereți? Oh. Oh. Viniște! Viniște! Ce, ce, ce tot spui acolo, fetița? Și atunci, cine e nepotul meu? Vreau să știu! Cine e nepotul meu? Nepotul domniei tale este Harap Alb Spânul i-a luat locul prin viclenie El era sluga, iar Harap Alb stăpânul Minți! Vrăjitoare blestemată! Nu minți, spânule! Martor că spun adevărul este credinciosul cal al lui Harap Alb Un cal? Da, luminația Harap alb este adevăratul tău nepot, fiul fratelui înălțimitar. Ce mare mină un cal care vorbește. Da, da, da, da, căruțule, da, da, da, a, acum îmi amintesc și de tine. În tinerețe frate mi zicea că nu există pe lume viu, mai minunat ca tine, bravo, căruțule, bravo. Soagă mincinoasă, tu mai ai Nu, Tu! Iar tu, alb, călcat jurământul! Ai jurat să-mi fiți slugă cu credință! Un jurământ smult prin viclenie nu face doi bani, spânule! Slujitori! Vă bărere! Luați-l de aici! Luați-l de aici pe spânul ăsta furisit și obraznic, și aruncați-l în iar tu, nepoate, o mai aproape. Hai, trage sufletul, după atâtea încercări. Îmi spunea mie inima ceva. Îmi spunea inima și cugetul că tu ești adevăratul meu, nepot. Vitează și destoi mie. Păi se vedea, se vedea cât de colovere că ești fiu de ce bine că am scăpat De spânul cel pocit și negru Să-i piare și amintirea În cea mai adâncă temnice. Luați-l Cu un singur lucru m-am ales de la spân Cu ce? Cu numele Toată lumea mă știe acum De harap alb Și cu mine? Cu mine cum rămâne? mă întorc la tătucă? Na, cine te lasă? Rămâi cu mine, fată frumoasă Te pe la vrăj Cred că mi-ai făcut și mie De cum te-am văzut, te-am îndrăgit Spune, rămâi Tu ce crezi, harapalb? Sigur că rămân ha, ha, ha, ha. Ce tot șușotiți acolo, Harapalb? Și tu și domnița, ai? Muncile, noi... A... mă mi noi, o... Hai, hai... Am înțele! Dragi, mei nepoți, veniți în curăță, mai aproape... Mai aproape... Da, și voi iubiți curtenii... Da, mă mi vă de-o Ați ascultat Harap Alb de Ion Creangă Dramatizare și adaptare radiofonică de Mariela Oțoiu Distribuția a fost următoarea Harap Alb, Ionut Schivu Spânul, Dan Condurache Sfânta Duminică, Tatiana Ecăl Împăratul Verde, Ștefan Radof Smărăldița, Oana Răsuceanu Verdelina Anemarie Ziegler, Doica Violeta Berbiuc Calul Constantin Cojocaru Ursul Romeo Stavăr Cerbul George Grigore Împăratul Roș Mihai Niculescu Fata împăratului Roș Paula Niculiță Gerilă Radu Amzulescu Flămânzilă Petre Lupu Setilă George Ivașcu Ochilă Valentin Uritescu, păsărilă Mircea Constantinescu, un curtean Gheorghe Pufulete, redactor Irina Soare, asistența tehnică Florin Bădic, regia de studio Violeta Berbiuc, regia muzicală George Marcu, producția și regia artistică Vasile Manta.